Bozgaren ateidekiak ortsa izen iragenen dira Esku langintza eta ofizialiak ere hiru egun horietan dola sortzi orte sortu zen gunea ortsa izen Eta gurekin emitu goikoetxean nola egan gune horren arduradunetarik? Ba ba, gu gaspaldimen gira eh? Eta idaiak okandugu launekin ziaiten berri mundatzea hemen Bizan denak behar dugu gure merkataritza segurtatu Eta hemen lekia iziari ontzak da, Betxatzen genin behar, behar genila hemen muntatu gune bat, baina ez uh, eremu aktivitea eta eremu klasikoa bezala, baina uh, piskat uh, erriko karrika bezala edo esku langintzaren uh, galeria bezala. Hemen genin uh, proiektu hori bi arkitekturari eta haiek muntatu zuten, batimenduak pausatiak eta aparkalekoak aparka haintzinean uh, eta ibilbideak ere, Eta astapenetik ere kasua hundia egin dugu ingurumenari eta arkitekturari zenta hori konta da nitz Zenbat zinezten hor eta parioa behar irabazia? Irriskoa, irriskoa datzen ba, ba, da ba, beti? Ba, beti irriskoa da, bultzen girelaik beti irriskoa da Miran, Hemen ginen uh, hon, uh, Arnabar uh, enpresa gurekin zen uh, Bidondo eta Arristoien uh, enpresa Eken saltegi bat gero luatzeko Gero Antionegik e, eta montazutzen bere taliara, gero Tundai eta Olazok ere, ondoan. Eta gure artean montatu dugu hori eta guai, e, guai ere mua handitu da. Bon, Idaia zen astapenetik, elgarretaratzia e, leku berian, e, lan tegi denak esku lanetan ari zirenak. Ta ere denak uh, saltegi beharra zutenak e, le, leku berrian hori. Oaxen e, gira, konzeptu hori errakertzen duela anitz. Zenta erten aldugu karkulatzen ginuen hemen urtean galitzen nira antxu 8.000 jende. Eta astapenetik baino lau aldiz gehiago. Hordion hori uh, importanta da. Desberdin hori Soktu du, zure ustez, arkitekturak eta desberdintasun horrek zuek ekarri nahi izan duzuena? Ek pentsatu eta uh, iziagriuntza gure, gure konzeptua. Zen da, gu pentsatzen egin behar zela ziaid egin behar. Ez, ez dakiku dena guo, Berdugu beste espezialistak pentsatu gauzak. Gu badugu idaiak, behar profesionatak behar beste ikus manera. Ordeon, uh, Eksimpleki pentsatu dute, aparkalekoak diren plazatiak bezala, eta etzen, ni pentsatzen hastapenean batimendua eta bidean urbil kontra zarzia. Hori etzen on, wartu gero, ondarean. Eta beti konparatzen da ekonomia mailan, lapordi baxena farroa, baxena farroan laborantxageago, Industria ere pixka bat, beharnek aldean, emasiberuan hartzen mali madugu. Be, baxen afagoak gune hori pentsatzen duzu hala ere, zuek erakusten duzu, baxen ere izaiten aldela ekonomia ofizial gintzen eta eskulan gintzen. Haur isegur. Olako gune bat eraikitzen handira edozoen legutan. Baina kasu hemen ezta aktivitate ere mu klasikoa bezala. Berdauntza plazatia izan. Hau tatu berdauntza lekia, Hemen txaltegiak muntatzeko, iztan dena eta talerreko nuan. Baina, esemplu e e hori izaiten alda edo zen noikutan, hori xe hori. Horai, e frogatzen duzuei biltzen dela, ateidegiak aipatuko ditugu iztantean, pertsonalki hartu ze, e goikubetxea luruntzi lantegia ezaguna ez da, famatua da, hala ere, zuek, memento batez egiten alzinuten autua, joaitia kostalderat zergatik gatik e egon zinezten hemen? E zen posible izan hori. Gu, gure bizi hemen dugu, eta gure indaga hemendik atatzen dugu. Etzen be hori eta hortzen gira hemen zaitia guretanangoa abantaila handia dela jende maite dute eta hemengo hemen kalitatea, hemengo hemen ambiza eta ez dira hogunekstattik ez oma da. Horen erdi bat, ez dira bate egun eta hemen dugu indagartzen. Sortzen duzu fenomenoa onbaita aderantziz, ...kosta eta lapurdi-barnek aldetik eta unara telu dira. Ba, ba. Ba, Hoi, ba gehiota gehiago, eh? maite dute zuko hori. Eh? Eta... eta uh, ...kostatik ditenda diendia, meinan... ...haniz uh, lekotik ere, zenta... Uh, ...eskolegia famatua da guai... ...eta paisetik haniz jende de, du dira... ...eta dila mosten baziren hemen uh, londresetik ginak... ...bi eroslek... ...eta de, de, zant komerzial delako horitaik... Eh, aniz gende partikularak eta profesionalak ere ukaiten ditugu hemen, gehiago eta gehiago. Untxa utatu behar dela egin duzu, arkitektuekin egin izan ziste, bide nagusiaren bazte egin izan ere, horire importanta da da. Interneten jola, hala ere, baxen afaroan edo barnekaletik ari delaik, importanta da. Ba ba, horire internete haiko... Huay, huayko... Komunikazioa hundia izain da hori, emendik biztan dena, interneten ekin, handiz eh, gauzaik egiten dira, okitzan dugu mundu osoa Eta hori zer da, hortan eh, segitu behar dela, zer hori. Ogoi jende pasatzen direla urtean, azpi maratzen duzu zenbaki hori, lau aldiz gehiago, duela zurtzi urteko egoerari komparatuz, nondik heldu da emendio hori. Er duzu pixka bat uh, gunea ez berdintasuna arkitektura uh, ze eskaintzak sortu du galdea. Bo, ez da ez hori hori eske bakarrik Baina uh, komunikazioa, guk aniz denbora pasteten dugu komunikazioetan eta gure ontsiak ikusten aldira, guai, ahan niz eh? Paisen edo zoin erritan, eh? ikusten dute, eta nitzek nahi ikusi kusin nunden eta atxeman. Eta la, lantegi bakotxa errakartzen duan niz dien dute, agen nabarre txare ahan niz karratzen du. Eta <coughs> bon, emengo, emengo dut, aktivitatea interesatzen duan niz dien dute. Ordeon, eta erretan duzun bezala, ostion bide hori e, da adaguretako importante da ja hon duti. Wei, bimilata 15tian zenbat ziste goiko egunean hemen PLANTATIAK? Hemen badila lanpostu badira, uh, badira lautanoi lanpostu mendenean. Ba, eta irimoundia, baina uh, eta hemen nigo itib goza kontsari aitemak dira lanpostu gilla bizi indira hori zeu. Zenbat enpresa hemen edo sozietate edo hemen ama sozietatementuan, aba. Eta badira ere lekuak orainoan ez sinuten horiere aipatu. Ba, bada honok lekia, e, e, biztana guk placerraundia ekin e, guanen nugu e, e, placerraundia erresibitzeko beste lantik bigatzuk, galdiak badira, eh, mementuan ez da 10-15 duik, bon, lekia bada honok lantik batzuk e, montatzeko. Norekin izan zizte lanian ere errealkargoa, garazi baigurrikoa, ba? ofizioen ganbara nor dira laguntzaileako lako proietuen bultzatzeko? Denetan txekatzen dugu. hori e, montatzeko egin ginen, orde e, komiteu kominekin, biztan dena zibiantzion kutsi aukaiteko, hori laguntzen egitu horire, ere. zoin lekutan txekratzen dugu laguntzakuk, ta problemaik. Beraz, zerregan e, sortzi buruan mitu buikoetxe, asti-astetik baitzira, bez e, nola ikusten duzu hemengo geroa? Nik emengo geroa iziarriontsa ikusten dut, zenta badakigu e, bideonian girela, e, ez, ez dugu prisaik, zenta marxan den bezala, eta lantegi berri batzuk badima bat dira kontent izan den gira. Eztut beldurrik etorkuntza e, e, eta futuren nako, eztut beldurrik, eta gaztiak hor dira, nahi dute segitu, hor dire marka hona. Erraz, bost garen ateidekiak, ortzeizen, maiatzaren bat bi eta hiruan, ez dugu egitarau zehatza emaiten alko hiru egunez, bost garen aldia antolatzen duzuela eta Didu mailan, egun horiek, ainietzik hartzen uh, dauzki zuete? Bai, izi argiona dira, gure lantegien promozioaren hori zehug, zenta dienak denak ez dute uh, erosten alzerbait, zera soberat dien deba dira, baina gero heldu dira, gero denboraekine, eta gune honen promozioaren zat izi da, eta guk ere uh, gure uh, ofizialen trebetasuna eta gure Uh, kolekzio berriak erakusteko uh, baleatzen dugu momentu horik, eh, izi argi hona da Berritasunetan, 2 eh, lantegi berri hemen ahipatzeko okina eta kidea jaren ikortzena baina toki berrian asertuko dena ai, ai. Bai Bilantegi berri horik, uh, ordean hemen uh, sortzen dira hemen arten eta bizantan da, bi bilantegi okusetuzu hortzuan bezala uh, Rampoletxe benik bere bolangeria nahi du bon, uh, Bero ofizioa erakusi, untsa? eta kide asimineak eta bero ere saltegi e, bon, e, eta talier handi bat montatzen dituzte hor eta bon, guretako bizten da, izierrik onten mm -hmm. Eta aip, aipatu duzue ere, orzistela bizten dena, bainan denek saltegi anunbait baduzuela eman ere Saltekien ba, beharran dutenak, behaute gune spezial batu dukaitiak, eta ez da posible eremu eremu normala izaitia, zen behar zenta behar duzu dinamika zarri, behar, behar da pentsatu gauza hemen den bezala. E, xantza dugu hemen, e, montatzen dugu laigurien enpresa, eta idikitzen ditugu bortak, eta gure haintzian bat uh, badugu dugu, jendeak gelditzen dira, eroslak uh, eldu dira, hodioan hori da gure abantaila ondina. Eh? Programa beraz, mehiatzaren lehenian, berroa da, bon, usaiako era kustaldiak izanen direla, uh, denetarik, ofiziale eh, gintze, ofiziale uh, gintze, eskullan gintza izanen uh, dela, baina uh, bergitasunetan zer uh, atera? Bon, bergitasunetan, bon, lehenik, Uh, aurtengo kolekzio berriak ere, aurkitzea, horire gauza izain da, zenta sorpresa handiak izain dira, espartin uh, eta poterian ere, niz gauza izain dira berriak, mobletan, eta gero guk uh, animazionetan uh, igandian gauza berezi bat izain da, eginen dugu taliertan uh, argi ta soinu so bat herrenai dut uh, ikurriagia ikurriagia ba izain dira taleretanork dion ehko uh, shikodugu bostani uh, bostina post, uh, puskatik nola iragitzen den obra berri bat eta hori izain dira musikariak argiak uh, argi jokoak ere Ba, hori e, gauza berria izain da egian eta ostilarian ere e, kombinatzen ditugu diendiak, Arshartxeldeko bostontan, e, laben atsatziak aurkitzea. E, eta bagnean izain dira, delako piez unik, e, piez dar hori, hori taik, hori ikusgarria da. Eta familia entzatere pentsatu dela, parte hartzailea, aurrek, helduek, badirela talerrak edo, ah. ikastaldiak. ere biztan da, sukaldego uh, klaseak eta zerramiko zizel talerrak izain dira aurrendako, eta kanpon ere, uh, egungu zian uh, jokoak izain dira aurrendako idikiak. Uh. Eta azpi magatzeko sohkuntza desfilia ere, ipatu duzu? Sohkuntza ah, desfilia uh, izain da... Bedeztia izan daurire, zenta ikusga izan dira Bistan Ahropan ah, inguruan ah, kolekzio berriak, baina nere ofizialen azken obrak, presentatziak izan dira. Hortzion, ah, igingin hori dela bi urte, zenta ez zen posible izan ah, de, modako desfila e, ah, muntatzia. Egin ginen gure obrak egin uh, desfili bat eta arrakasta eta ondi aukantzin hori eta orten uh, nasiko ditugu uh, moda eta edergailuak. Egitarraua programa nun atxemaiten aldute entzuleaka? Jakteko susen nan zer nun? Ah, Egitarraua uh, imprimatu dugu eta uh, programa paper batzuetan hori dozuein lekutan atxemaiten da, Internet. eta internetan ere eta leku berian ere itzain dira bon, eta zinalizazio frango, eta gero bon. Fite ez baita lekuan dira, fite oartzen dira, dien diak zepazten zer lekutan. Egun horiek aurkesto dituzue Euskaraz, hori importanta ha. eskuali jatien zatar Beraz, hemen ala ere, eta bilpenean, Euskarak zer leku du eguneroko lanian, hemen? Ha, gure artean beti eskualaz egira, eta ba, kusten dugu ere uh, ego-atletik gehiotak gehiotak direla. Gipuzkoatik eta bizkaiatik, eta iziari maiteute hemen eskolaraz mitzatzia. Eta gure noktasunenak gure e, eskora mitzatzia eta e, eskualuna izaitia. Eta gure gure nola ergan. Kanpoko diendernako konfiantza gehi hartzen dute gurekin. Zenta kusten dute, kultura eta barnean txartia dela hemen, eta konfiantza gehi hartzen dute gurekin. Mitu goiko itxea, mire esker, egun horiak aurkesturik. zuri ere.